Усмішка, як судома, перебігла по пешченому лицю Мустафи. Я не давав тобі нічого, крім чаші Шарбету. То, може, мій двійник? Двійник? Який двійник? Я нікого не знаю, крім тебе. Ви схожі так, що навіть я не розрізняю, де я сам, а де мій двійник. Навіщо тобі це, дивувався Джихангір? У всіх султанів завжди безліч двійників, щоб збити спуття людей, а може й смерть. Тільки Аллах знає, де справжній султан. Може, й ти ніколи не бачив султана Сулеймана, а тільки його нікчемні повторення. Після таких страшних розмов Джихангір і сам уже не знав, чи то він, чи хтось інший. Був і не був, тут і не тут, жив і не жив. Мов на пекельній гойдальці між цим світом і потойбічним. Коли через багато днів у коротку хвилину прозріння знов побачив перед собою Мустафу І спробував заговорити з ним про Матіла Тахр І про загадкове число 30, той засміявся «А що це таке?» «Як то здивувався, Джихангір, ти ж сам розповідав мені» «То не я, а хто ж?» «Шах за де Мустафа» «Мустафа? Тоді хто ж ти?» «Я його двійник» «А Шах за де?» Вас сараї коло кон'ї готує військо для походу проти кизилбашів. Джихангір налякано здійняв руки, хотів отгородитися від світу, щоб не знати нічого, нічого, поринути в пітьмус сновидінь дінь, неземного блаженства. Знову вибухали сонця під його повіками, вогненні кулі лопалися і металися, темні тіні, погрожуючи йому, порожнече давила на вуха, а тіло скакало від радости, що ще існує а тоді почав бити барабан. Бив довго, жорстоко, так ніби заповзявся загнати Джихангіра в землю. Хтось пробивався до його свідомості, брутально і безжально, морив голодом, мучив спрагою, не давав заспокійливих кулю копію, темно застував сонцею весь світ, уперто повторював. Султан кличе вас до себе, ваша високість, його величність жде вас в мій шах заде. Благословенний падишах стурбований. Опора світу вимагає. Повелитель трьох сторін світу гнівається. Джихангір вирушив, сам не знаючи куди і навіщо. Кудись його везли. Давали для заспокоєння те, що вимагав. Щось обіцяли. Що мав знайти, побачити і спізнати. Не знайшов нічого. Не застав. Запізнився навіки. Шах – Тахмапс розпочав проти султана війну, щоб повернути назад втрачені три роки тому землі. Коли в Стамбулі стало відомо про це, султан послав фірман Мустафі, звелівши готувати військо в кон'ї. Для відсічі Шахові, поки прийде столиці він сам. Це був уже 12-й похід, у який збирався Сулейман. Шістдесятилітній султан часто страждав ногами – в останньому поході три місяці не міг ні ходити, ні сидіти на коневі, і тоді його несли на ношах. Коли ходив у Європу, то хоч повертався того самого року, а походи в Азію щоразу розтягувалися на два роки, бо дороги були далекі, тяжкі і небезпечні. Роксолана вмовила султана послати військо на чолі з Рустемом, а самому лишатися в Стамбулі. Рустем дійшов до Аксарая і став там на зиму. В облизькій коні своїми яничарами і малоазійськими спахіями стояв Мустафа. Рустема Султан призначив сераскером, отже Мустафа мав підкорятися головнокомандуючому. Але Шахзаде виявив упертість згідно султанського сина і не захотів уклонятися вчорашньому рабу і джавуру. Рустем досить спокійно поставився до непокори Шахзаде, але тут уже виходило, що Мустафа піднімає руку і на Султана. А що султан далеко, то все окошилося на його зятеві. Гостроязикий босняк не втерпів, щоб не сказати про Мустафу. Хто не має сили вдарити верблюда, б'є його сідло. Він послав фірман Мустафі про те, як і куди той має йти своїм військом. Але яким чином фірман був прочитаний серед яничарів, і ті заколотилися. Султанський дамат хоче потоптати їхнього улюбленця? Кричали про те, що султан уже старий і нікчемний. Трава поросла йому з кісток, з очей вилітають мухи, у вухах засіла погана овеча хвороба. Що це за султан?